Я б взагалі просто пішла до нього, та й усе. Так ми тобі набридли? Ні, але я не хочу ніякого весілля, мені це байдуже. Я навіть не очікувала, що таке може бути. Раз, і все круто змінюється. Мені все одно, де ми житимемо. Я готова їхати за дим куди завгодно, в будь-яку глушину. Ну, я впевнена, що в глушину він тебе не повезе, посміхнулася Ліза. Але показати його батькові ти все ж таки мусиш. А він татусеві не сподобається. Чому ти так вважаєш? А він зовсім інший. А він барабанщик. Тобто, він що, грає в ансамблі? Ні. Барабанщик – це той, кому все по барабану. Він сам сказав. Навряд чи. Мені казали, що він ділова людина. Ненавиджу це слово. Ну, розумієш, можна працювати і навіть чогось досягти, але при цьому залишитися барабанщиком. Це найвищий пілотаж. Ні, не розумію. «Отже, йти йому по барабану?» «Можливо», – спокійнісінько згодилася ліка. «Але це тільки поки що. Я знаю, він кохатиме мене. Довго-довго. Ось побачиш?» «Дай Боже, побачимо!» Знайомство відбулося ввечері наступного дня. Вранці було подано заяву до ЗАГСу, а після занять в інституті ліка зателефонувала і повідомила, що веде нареченого додому. Чоловік затримувався, як завжди. Ліза телефонувала йому на мобілку і щоразу чула одне й те саме. «Я буду за 10 хвилин». Зустрічати гостя довелося самій. Він увійшов слідом за лікою, і Єлизавета кинула на нього суворий погляд. Її хвилювало кілька важливих питань. Чи не наркоман? Чи не голубий? Цього добра на телебаченні вистачало. Чи не бабій? Але з першого погляду було зрозуміло нічого подібного. Такий справді міг сподобатися. Гість був високим, підтягнутим, з досить гарним обличчям, світлим волоссям, яке було стягнуте на потилиці в охайний хвіст та модною триденною неголеністю на вилицях. Джинси, светр. Чомусь він мав вигляд моряка, котрий недавно зійшов на берег. Принаймні, погляд у нього був дивакуватий і трохи похмурий, ніби він дивився на світ уперше. Лізу трохи пересмикнуло від раптової думки, що цей чужинець буде торкатися до її дитини. Це Денис, сказала Ліка, допомагаючи гостю повісити куртку. Ліза посміхнулася офіційно та простягнула руку на її пальці у світлі лампочки в передпокої, як спалах фотоапарата зблиснув діамант. Він ніяково не хилився над простягнутою долонею. Його рухи були невпевненими. У вітальні Ліза накрила стіл. Щоправда, на прохання ліки все було просто. Пляшка французького коньяку з батькових запасів, печиво, виноград. Розмова не клеїлася. Раніше Лізу це засмутило б, та не тепер. Вона не хотіла скидатися на квочку матусю, що розпитує зятя про його прибутки, минуле життя та наявність житла. Ліза увімкнула бра. При такому затишному освітленні вона почувалася впевненіше. І поки гість розливав напій, посунула до себе велику кришталеву попільницю, закурила і відкинулася на високу спинку крісла. Ну ось, усміхнулася Ліка, тепер стережися. Коли до нас приходять гості і мама ось так сідає, це означає, що рентген запрацював. Мама ж у мене відьма.